Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema còmics i sèries de televisió que us acompanya, com a vegades, habitual, cada setmana, a l'hora de sempre, i avui tenim un programa, com sempre, l'emplenem de coses, perquè esteu allò satisfets, alegres, contents. A més a més, una setmana, una setmana que ja tenim diumenge els premis Oscar, uns premis que s'hotorgan cada any, la setmana que ve els comentarem molt i força en el Ningú no és perfecte, i avui el que farem, no sé si parlarem molt d'Òscars o no, la secció de xafraderies de Hollywood... Marta Saranza, com estàs? A banda de productora encarregada de les xafarderies. Hola, molt bé. Uh -huh. no, doncs parlar dels Oscars no parlaré. Com a molt surt alguna cosa de retruc, però... Molt bé, però d'altres coses sí, com per exemple... Com per exemple el Xia Labuf i Karim Mulligan, s'els veu, molt acaramelats ah, que li ha fet una education. Una education no? ella amb ell Jambello, el Jambella. Sí, ella. bueno, és mutu, mutu, potser, mutu, no? mutu. fotos també, oi, oi, tallarem, oi, no? Oi, oi. Sí, sí, sí. No, no, no, res, eh? estan vestits. Ai, i en tinc una altra aquesta dedicada. No, no, no, no tiguis res més. Per a en Jasmin. Ja està. No diguem res més. Jasmin, què tal? Com estàs? assegut però bé Uh, sí, molt bé, això esperem. Home, no estaràs a cap per avall. No, no, avui no, avui no tocava. Uh, jo parlo d'Indiana Jones. Ah, molt bé. Sí, i també parlo de Los Vengadores. Ah, ens encanta. Molt bé. Doncs això tindrem a les notícies calentes. Uh, més coses que tindrem avui, en Juan Sarto ens acompanyarà cap al final del programa, que el recuperem la seva secció, perquè, pobre, havia estat malalt uns dies i ja el tenim recuperat i avui ens parlarà de, bé, de novel·les gràfiques que ha llegit eh, darrerament de, de les darreres novetats. Eh, a banda d'això, que serà cap al final de la secció de còmics, tenim els 40 minuts avui farcidets de notícies i, com sempre, estrenes, el que hem vist aquesta setmana, una mica de tot i força en el ningú no és perfecte, que recordem que tenim un concurs, el concurs de Panini Còmics, que ja vam encetar la setmana passada el concurs del mes de març, que preguntàvem quina és la data d'estrena al nostre país d'Iron Man 2, quina és la data d'estrena al nostre país d'Ironman dos. Fins el 23 de març, amb la resposta a aquesta pregunta el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com que és la nostra adreça de correu electrònic. I també tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu ningunoes perfecte, els primers de la llista som nosaltres. I també tenim un Facebook que podeu escriure, comentar coses del programa nosaltres, fer recomanacions de pel·lícules que és, eh, aneu a Facebook i cliqueu Ningú no és perfecte amb accents ens trobareu, ens podeu agregar la llista d'amics del Ningú no és perfecte i de tant en tant i anem, pejant, anem penjant moltes notícies fotos, el programa que també podeu trobar tant al Facebook com a la nostra pàgina web tot això, doncs, tan les plataformes d'internet del Ningú no és perfecte eh, presentant i dirigint el programa en teniu a mateix, a l'Igna Zerbat i comencem directament amb el cinema estrenas Tartulia y noticias a la gran pantalla me llamo Bob wilton soy periodista he estado investigando un programa secreto del gobierno entonces dice que usted era una espía mental un guerrero si me dijeron que el gobierno americano entrenaba espías mentales y que ese link Cassidy era el mejor de todos la historia de Lyn era increíble absurda y completamente cierta. Hay que soñar una nueva América. Seréis un arma mental. ¡Siéntelo así! Hay que crear guerreros monjes capaces de atravesar paredes y de ver el futuro. Enhorabuena, Scott. Gracias. Gracias. Siento que lo vuestro no vaya a funcionar. ¿Pero qué haces? Quitar nubes. Me mantiene en forma. Ya no está. Tenías todo el desierto para circular, Lynn. Gracias por... Uh, recogernos. ¿Y cómo los detenemos? Van armados. La estrena de la semana es Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Película de Gran Hesloff amb George Clooney, Juan McGregor, Jeff Bridges i Kevin Spacey. Curiosament, Jeff Bridges aquesta setmana el trobarem en dues pel·lícules. L'altra és la següent, Corazon Rebelde, que és la per què està nominada a l'Oscar. D'això en parlarem d'aquí una estoneta. Comencem amb Los hombres que miraven fijament i a les cabres. Una pel·lícula en la que el director i actor Grant Heslov, amic personal de George Clooney, va encarregar l'adaptació cinematogràfica d'un llibre sobre les investigacions de l'exèrcit americà sobre l'aplicació de poders mentals en escenaris de guerra per fer una crítica satírica sobre el balicisme nord-americà. Segons els seus fins i tot les escenes més delirants de la pel·lícula són reals i s'ha reproduït punt per punt, paraula per paraula. A Heslov el va determinar dirigir-la el fet que no va parar de riure mentre llegia el guió de la primera a l última pàgina. La història és la, la de Bob Wilton, un periodista que fa cas del misteriós Lynn Cassidy. Cassidy li explica que forma part d'una unitat experimental de l'exèrcit formada per soldats amb poders mentals, capaços de llegir la ment, travessar parets o matar cabres només amb la mirada. La seva missió és trobar el fundador del programa que porta un temps desaparegut. Wilton acompanyarà a Cassidy a l'Iraq on intentaran continuar la recerca. Una pel·lícula que esperem que eh, riurem molt i força aquest cap de setmana. Caballeros, la estrella de show, el legendario Bad Blake Os pues daré lo que queréis Os daré lo que queréis Bad Blake, es un orgullo conocerle Gracias La verdad es que llevo escuchándole muchísimo tiempo Así que puede jugar gratis todas las partidas de bolos que quiera Me lo sujeta, por favor Tengo 57 años. Estoy sin blanca, llevo 10 pavos en el bolsillo. ¿Y por qué no te sientas a componer en vez de emborracharte? No me rajés, no me rajés. ¿Cuál es su verdadero nombre? Es el que grabarán en mi lápida. Hasta entonces seguiré siendo ¿De dónde salen todas esas canciones de la vida? Por desgracia. ¿Cómo diablos estás? Estoy peor. ¿Necesito, Necesito algo que dé un impulso a mi carrera. Escribe canciones. No he compuesto nada en años. Nunca es tarde, hijo. Nunca lo es. ¿Y ¿Lo ¿Has compuesto tú? La segona estrena és un rebel de pel·lícula de Scott Cooper, amb Jeff Bridges, May Robert Duval i Colin Farrell. Bridges ha estat nominat quatre vegades a l'Oscar SinIM si contem aquesta pel·lícula. Per tant, té una nova oportunitat per rebre aquest premi el proper diumenge que fins ara se li ha resistit. Jo crec que ja és hora que li donguin un Oscar a Jeff Bridges perquè té una llarga trajectòria de pel·lícules amb interpretacions boníssimes. I és una injustícia que fins ara no li hagi donat l'Òscar, per tant, escolta, no demorem més la qüestió i que guanyi l'Òscar aquest diumenge eh, per Corazón Rebelde. Bridges interpreta a Bud Blake, un cantant de country que anys enrere havia gaudit de l'èxit i que actualment s'arrossega per locals de mala mort repassant el repertori d'èxits de la seva carrera. Blake sempre s'emborratxa i en algunes ocasions no pot ni acabar les cançons. Després d'anegar-se repetides vegades a escriure cançons pel que va ser el seu deixeble i avui en dia un cantant de molt èxit, Blake iniciarà una relació amb una periodista i mare soltera. La seva addicció a l'alcohol afectarà inexorablement la seva relació. Una pel·lícula que moltes són les veus que qualifiquen Corazón Rebelde com el luchador del country. Allà teníem, doncs, a l'home croquet que s'anava arrossegant eh, bé les lluites de wrestling eh, aguantant el que fes falta doncs aquí tenim un cantant de country que es va arrossegant d'aquella manera també pels, pels locals eh, bars de mala mort eh, reinterpretant el seu repertori que ja poca gent aguanta pel·lícula interessant que tenim aquesta setmana que és Corazón Rebelde La següent és Millennium 3, La reina al palau dels corrents d'aire, pel·lícula de Daniel Alfredson, Michael Nitsby i No mi És la tercera i última part de l'adaptació cinematogràfica de les novel·les d'Estic Larson, un fenomen que personalment no entenc ni m'interessa, però que ha estat un èxit literari i també cinematogràfic. La tercera part és una continuació directa de la segona. Elizabeth Salander, hospitalitzada després de l'enfrontament físic amb el seu pare, haurà de fer front a unes greus acusacions d'assassinat. El periodista Michael Blumvisk li fa arribar un ordinador a l'hospital on està ingressada per poder seguir en contacte. Blunswick recorre el país per esbrinar la relació del pare de Lisbeth amb les altes esferes de Suècia. El servei secret suec no estarà de punyetes a l'hora de fer-se d'aquells que es fiquen en els seus assumptes. Jo personalment prefereixo el servei secret eh, britànic, l'MI6, que no pas el suec, però vaja, aquí queda pels afans d'aquesta saga literària de Millennium, que és... Són pràcticament els únics que omplen les sales veient aquestes pel·lícules. La proposta de dibuixos animats a de la setmana és Cazadores de Dragones, una pel·lícula de Guillaume Invernell eh, i Arthur Kwak, eh, amb les veus en versió original per la versió americana, de Vincent Lindon i Forrest Whitaker. És una producció europea d'animació digital que adapta una sèrie de televisió d'animació tradicional que consta de 52 capítols i que s'ha venut a 70 països. Zoe és una nena per, que per ajudar al seu oncle Arno a desfer-se d'un terrible drac demana ajuda a Gisdo i Lianchu, una parella d'irresponsables caçadors de dracs. Ara en compte això de dir d'animació digital o animació 3D, abans dèiem animació 3D però és clar, ara podem confondre l'animació 3D amb la de les ulleres, no o sigui, la 3D és, diguem-ne la digital que és la que no és tradicional però que no necessites ulleres Comor? Bé, és igual, no, ja m'heu entès espero no, Marta, dius que no amb el cap? Vull dir, abans dèiem animació 3D a la que era per exemple Toy Story eh, eh, Bitxos val? i animació tradicional Tiana y el Sapo Aleshores, com que ara hi ha el 3D amb les ulleres, podem confondre el que és l'animació amb ulleres, la que sense, malgrat que és 3D, no és 3D perquè no necessites ulleres, per tant li diem digital en lloc de dir-li 3D i així sortim una mica de... del barranc. Vinga, per per l'última. Acabem amb El corredor nocturno, la pel·lícula de Gerardo Herrero amb Leonardo Sbaraglia i Miguel Ángel Solà. Eduardo és un gerent d'una multinacional que es troba molt estressat. En un aeroport coneixerà un home misteriós que li fareix l'oportunitat de treballar junts i millorar la seva vida. El que el sembla una amistosa invitació es convertirà en un mal son quan Eduardo sigui assetjat per aquest home fins a límits insospitats. I think you should Semana i fritges, eh? Jo resumiria així. Eh? Cabres i country. I para de comptar. La combinació perfecta. Cabres sí, sí. i country. Sí, Man. sí. És allò que tothom desitja de cara a un cap de setmana. Una cabra i una cançó country. Els pagesos de Nord-Amèrica, <laughs> segurament. Segur, segur. Vinga, ja estic preparat. I tant. Anem per les notícies. Com sempre, coetes! Molt bé, doncs què ens portes aquesta setmana? Primer vull parlar d'en Joey Quesada, que és un home que ens vol fer enveja a tots, em sembla, perquè a través del seu Twitter aquesta setmana, el directiu de Marvel ha escrit que ja té el guió de Los Vengadores. Diu al el seu Twitter Aprieto enter y veo como un guion con el título Avengers sale por mi impresora. Tengo el mejor trabajo del mundo. Pues sí. Fa una mica de ràbia. Sí, una mica cabró. Això es diu ser cabró. Sí el guió recordem que corre a mans a Penn, que és el mateix guionista d'X-Men 3, Electra i l'Increïble Hulk i que o s'estrenava sigui, ara m'acabo de collonir, excepte per l'última de Hulk que em va agradar molt sí, X-Men 3 oh, quina culpa tenia Brett Ratner, quina clar, culpa clar. tenia el sí, guió sí, és de... Electra sí, era un despropòsit ja complet sí, sí. I s'estrena el 4 de maig, recordem-ho, del 2012. Uh -huh. Molt bé. Després, aquesta notícia que ha sortit re avui mateix, Tim Burton i Timur Beckman-Betov. Ui, que, que fa pel·lis vampirs russes. Sí. Uh -huh. Doncs ha entrat en, en feines de producció de l'adaptació del llibre de Seth Graham Smith que es diu Abraham Lincoln Vampir Hunter. Com? Toma ja! la Gates Lionsgate a la que tira el projecte endavant amb aquests dos de, produc de productors la novel·la és el mateix autor que Orgull i Prejuicio i Zombies mm. que no sé si l'he pogut llegir, jo sí no, i què tal? Títol pinta bé, eh? rius molt, eh? O sigui, uh -huh. la barreja que fa entre la novel·la original i els zombis està molt bé no, no, promet. Mira, que, si aquesta, llegeixo, que aquesta serà també protagonitzada per Natalie Portman i David o. Russell. Uh -huh. Ja ho havíem dit fa temps. Sí, és veritat. L'argument d'aquesta de l'Abram Lincoln eh, tracta sobre la Guerra Civil i les Estats Units, en el president Abraham Lincoln lia les tropes al nord, però el que descobrirem és que el seu matatens preferit era matar vampirs. Molt bé. Bé, per què no, per què no? La portada del llibre és molt guapa, perquè és una foto en blanc i negre de Lincoln i se li veu un astral com li surt per darrera i uh -huh. tu ple de tacat de sang, o sigui que... què farà de Lincoln? Johnny Depp? Mm. Home, en Liam Neeson que sempre diu que té que fer de Lincoln i mai ho acaba fent. Sí. Pues mira, ja teu paper. Mira, mira. No és ben bé lo que voliam, no. Steven Spielberg, però mira. <ríe> Home, alguna cosa és, no? clar. Després, la notícia que potser ens fa patir una mica d'aquesta setmana, que és Harrison Ford, que ha parlat per la BBC i ha dit que Spielberg i Lucas doncs ja tenen un primer esbost d'Indiana Jones 5. No, no, no... no. Bé, a veure, jo sincerament, prefereixo que continuï fent Indiana Jones, que no pas eh, aquestes pel·lícules que... com medidas desesperades que s'estan la setmana que ve, que són pel·lícules que ni funcionen bé ni... Vull dir, fan... Que no faci res. És una mica de pena, No faig sí, Indiana Jones, ja està, ja està. oh, Star Wars no, no vol fer la sèrie George Lucas? Sí, sí, doncs ja sí. està Uh, para los textuales Steven, George y yo estamos de acuerdo en el germen de una idea y hemos de ver cómo prospera el proceso funciona así, llegamos a un acuerdo en lo básico y entonces George se distancia durante un tiempo bien y se pone a trabajar en ello malo, entonces Steven <risa> y yo entramos de algún modo de una manera embriónica, entonces si nos gusta comenzamos a trabajar en ello hasta que llegamos a un punto en el que ya lo tenemos a mí es a Kung Fasab Fork uh, ya una gran diferencia entre de una un sombrero i donar eh, la continuació o el testimoni al seu fill. que L'última mm -hmm. imatge d'Indiana Jones 4, que no ens fem pas il·lusions, que s'ha en Rebuff. Sí, sí. mm, a mi m'agrada. Sí. Sí, sí, però jo també vull una saga amb el Rebuff. Mm, va, no sé. Va, més endavant, poder. Però va, de ve. moment no, no crec que sigui el moment encara. Tres més en fort, que ja en tenim sí, una, sí, dos sí. més en fort i després ja en Rebuff. A fer una, una segona trilogia d'Indiana Jones, clar. però no en deixaran cinc. No, que... no, no, és, in, és in una altra. Després, fa uns dies hem sabut que Angelina Jolie ha decidit abandonar el projecte Wanted 2 perquè se'n va fer Gravity que és la nova pel·lícula d'Alfonso Cuarón però Marmilla, Miller, que sou creador del còmic uh -huh. i també guionista de la pel·lícula, ha dit que la història tira endavant i que hi haurà una seqüela segur l'única que que fer uns petits retocs al guió que teníem fet Clar. canviar un personatge per un de nou i mm. ja està bueno, no hi ha Totes... Molt enfadats estem perquè Wanted s'estrena al juny eh? estava previst l'estrena a l'abril Penny ni traurà el còmic de Wanted, de Marc Miller, eh? Per comento i la pel·lícula l'han endarrerit fins al mes de juny mm. però la pel·lícula la primera, o sí sigui, tampoc era res de l'altra món eh? no, qui cas, qui cas, estic parlant ah, vale. però he dit, no, no, volia dir qui cas ah, ah sí, sí, sí, sí que ho he vist que havia tingut retrasos sí, sí, sí. Però aquí, eh, als Estats Units, estrany a la data prevista. Però no s'havia publicat mai, aquí a Espanya, aquesta. Qui cas, no, perquè no estava completa, faltava un o dos números per acabar de sortir, que ja han sortit als Estats Units i ara trauran aquí un volum amb els vuit números de ah, tota la, la sèrie. és interessant comprar-lo, eh? Sí, sí, tant i tant, surt a l'abril. Mm. Home, Sant Jordi? Sí, sí, Sant Jordi. Mira, ja, ja, ja Qui... compré roses. Qui cas, no sé, patada patad del cul, no el traurien així, però és lo que és. Sí, pateixem culs. Clar després eh, Marcus Nispel que és el director de Conan que es comença a rodar aquest 15 de març a Bulgària ha contractat nous actors primer de tot eh, el lluitador de lluita professional Bob la bèstia sap, que, serà la... Eh? que serà el dolent de la pel·lícula i després Mickey Rourke eh, alias l'ombret croqueta com li dius tu sí. es troben negociacions també per sumar-se al repartiment que diuen que, com a pare de Conan un pare, bastant desmillorat. Sí, sí. En hores molt baixes. Pobret, què vols? Sí, sí, sí, esclar. Poquet, home, perquè després també et torno a parlar amb ell, que també té un altre projecte entre mans, o sigui que des que ha agafat Aydon Man, en. sembla... No, no, bé, que mi sembla m'ha semblat un bon actor, el pas que es va espatllar amb allò de la boxa i tot això... No però... has vist la imitació que li han fet a Mutjatxar de Nuit? No, no és que no, no, miro. Ho puc penjar al Facebook? Vinga, va. Ho penjaré al Facebook. Vinga, vinga. Després Brian de Palma... Sona amb moltes possibilitats per dirigir la segona part de Paranormal, Paranormal Activity. Resulta que els eh, Paramount han tingut un problema perquè volien el director Kevin Greuther, que és el mateix que havia fet l'última entrega de Sau, però els eh, Lionsgate li han dit no, no, tu vens a fer la nova entrega de Sau un altre cop. Uh -huh. I com que no tenien director, han pensat en Brian De Palma, que tampoc està fent res, debo estar a vacances, han truquem-lo. Uh -huh. És un director apanyat i tot ho tira endavant més o menys bé però hi ha altres noms que són per dirigir si la pel·lícula en casa que Brian De Palma mm, no vulgui, que són A va Goldsman o oh, Dios Mío què? recordem que és el guionista d'Una Mente Maravillosa sí, bé després Brad Anderson, el la Transiberian que bueno, mira va tampoc sí. és tan dolent no. i Greg MacLenn que és el director de Wolf Creek o sigui, que ah, molt també aquest, aquest seria molt. interessant uh -huh. recordem que Paramount té prevista estrenar-la per l'octubre o sigui, per Halloween que la... sí que no, no cal aquesta pel·lícula ja, aviso. Pa Normal no cal, ja, no. depèn, a veure com l'enfoquen no, sé, no, mira, no a primi... crec que sí no, no, però no, no crec que ho facin com la primera suposo que faran com la Bruja de Blair que la primera és el documental sí. i la segona era. ja era no. la segona és una merda directament <laughs> home el meu Palégram és la segona que la primera. Mira, almenys bueno, era una pel·lícula. Sí, no. diu, almenys té cap pipeus. Sí, sí, és veritat. Després Ben Stiller, que ja està parlant de la seqüela de Zoolander 2. Mm, que li tinc ganes. El director serà en Justin Terox, que és el mateix de... que va fer el guió de... Ah, que no en surt. Justin Terox. Uh, uh, uh, no sé. uh, esta guerra és molt perra. Ah, uh, sí. Com es deia? No sé. La de la guerra amb Ben Stiller... sí. Uh, uh, Tropic, no, Tropic, Tropic Thunder, Thunder era, sí, sí, sí, sí sí Estava bé Sí, estava bé Estava bé Sí, sí I este l'ha de el seu personatge, en Derek és contractat com a model per un jeque àrabe i descobreix que aquest jeque àrabe utilitza els models per fer petroli i enriquir-se Molt bé Qui serà el jeque àrabe? Mm. jonah hill John Agil? El nano de Superfumados, el ah, gordo sí, sí, sí, vaja Mmm... <sighs> I ja acabo ràpid sí, uh, War of Goods que és la, el videojoc de la mitologia grega i tot això que dirigi, eh, dirigirà en Tarsim V que és el director de La Cella i The Fall mm -hmm. la que va guanyar Sitges no sí, fa sí. gaire uh, doncs estan conversacions per contratar Mickey Rourke que serà el rei Hyperion ja. <ríe> molt bé acabem amb Mickey Rourke la secció i nosaltres anem per coses ben diferents la tertúlia Comencem de bon rotllo i comencem amb An Education, aquesta pel·lícula que està molt bé, eh, ens agrada molt, Marta, aquí, eh, amb dos, eh, tant per les interpretacions, tant d'ella Cari Mulligan, l'Afred Mullina, el Peter Sarsgaard, eh, amb interpretacions molt bé, la història senzilla però és efectiva, la pel·lícula funciona molt bé el guió és molt bo, l'ambientació, els comportaments dels personatges... La veritat, malgrat potser lo previsible que pugui ser, és una pel·lícula collonuda que, malgrat també el drama que t'explica, te deixa de molt bon rotllo. Sí, eh, i afegint el que tu dius, que hi estic totalment d'acord, a més jo me l'esperava més crua per no sé quin motiu, potser tal i com van les coses t'ho esperes, que acabarà un desenllaç encara molt més dur del que és, però i per això, mira, m'ha agradat, perquè no és tan dur tan cru com t'ho podríem presentar i, i, bueno, ho agafen d'una manera més... No sé, les coses es resolen més pacíficament, no sé. Bé, és un altre que Sí. Sí. De bon rotllo, malgrat... Sí, sí. Doncs, Ara, el, el matrimoni Alfred Molina i l'actriu, que no, no me'n recordo com es diu, fan molt bé, o sigui, uh -huh. tota l'estona estàs dient, com és possible, però com és possible, que no, ja no s'en adonin. Doncs estan gatosant <laughs> aquest tio. I clar, llavors penses, bueno, era l'època, eren altres valors, era una altra moral... Vale, llavors era, bueno, o vas a una universitat o et cases amb un tiu ric. Exacte, no? les dones no eren res. Clar, un cop exactament. has aconseguit el tiu ric ja no fa falta que continuïs estudiant. No, és que de fet es lluitava perquè les dones arribessin a la universitat i tinguessin estudis per ser alguna cosa més que només una mestressa de casa, ja, però. Ja no? ve qui al fer Molinau té clar, vull dir, sí, tu sí. has conegut un tiu ric i ja no fa falta però que que estudis. És que, ell que no, estudis. Gaire, no tenia gaire estudis sí, sí. al fer Molin. Ja, I sí. a més li recorda tot el que val la universitat. Està sí. molt bé aquella, aquella escena, està molt bé. D'aquí el títol de la pel·lícula, education", eh? que no... no és per res és altra cosa. Uh -huh. No, i tots molt bé. Yeah. Fantàstic. La Karin Mulligan, trobo que... Uh -huh. Seriosa candidata a l'Oscar. Sí, tot i que això parlo d'ella i d'en Xia Labuf i d'ella diuen que no... Vaja, que les apostes no estan per ella. Sí, ja ho sé, estan per Sandra Bullock, però... Bé, en fi, ja en parlarem un altre moment d'això. Sí, potser quan veiem la pel·lícula de Sandra Bullock podrem opinar si sí. realment se'l mereix. No, enca encara que se'l jo crec que no se'l Quan s'estrena? No, no no té data d'estrena, no l'ha comprat ningú aquesta pel·lícula encara. Jo suposo que estan esperant a veure si és que realment eh, guanya l'Oscar o... no sé, no jo comprometo veure-la eh, abans dels Oscars o de cara a la setmana que ve a veure aquesta pel·lícula, com a mínim podem... però ja l'està nominada, crec que l'haurien d'haver comprat, no? Sí, sí, sí, sí, és el moment perquè si és que no llavors quina gràcia té, no? I és que Sandra Bullock em dius que és una pel·lícula que no coneix, una actriu que no coneix ningú... A, en canvi, es va, es va estrenar la que està nominada sí, el rei. Sí. O sigui... <laughs> Quin criteri hi ha aquí no, no, no hi ha criteri, un criteri de merda, ja t'ho diré jo. Molt bé. Uh, com, bueno, par Parlant de merda, de uh, Lovely Bones de Peter Jackson Vine, que també aquesta, hem aquesta setmana. Aquesta és un cunyàs de grans magnituds. I, i te diré, o sigui, en Education bueno, molt millor, a més surts de més bon rotllo aquesta, de deixar a més... Uh, bueno, t'ho vas sortir enfadat. Jo enfadada sí, sí. no, jo vaig sortir angoixada, per, perquè no hi ha catarsi, perquè, perquè es tracta d'un home que es fa passar per un bon veí i que, va, i que mata una noia. Això ja ho sap tothom, no? Uh -huh. Mata una nena de 14 anys. Sí. La nena, més, és encantadora, és intel·ligent i va matar aquella, no? Sí, I jo t'he sí. matat una choni, sí. va, i... Ah, i, és clar, jo pensava, per l'argument que s'havia dit, per resum, per la sinopsi, que la noia, la nena morta, feia espècie de Jennifer Lohiwitt, no? O sigui, els fantasmes que ella veu, que els envia unes espècies... No, no, no, no va per aquí la cosa. I ajudava la policia i a la família a trobar l'assassí. I no va per aquí, i clar. Tot és com, uf, és, és, és, no sé, és un desgast mental, tota la pel·lícula. Que jo no, no sé si donen les culpes a Peter Jackson directament per allò enganxós que és en aquesta pel·lícula. O sigui, ja estan arribant a nivells... Bueno, James Cameron és un aficionat, eh? Ho dic així de clar. Um, sí, perquè les imatges són imatges de dos móns, el bueno, real i el, i el cel. Sí, sí, bueno, bueno, no és el cel perquè és una espècie de purgatori, un lo, lloc entre lo de, lo el cel i la... El cel és, és una fantasia de porro jo, total. Bueno, és, és com, ja sé que vosaltres no s'heu troblut, però el, és el tipus de quan el germà de l'Anna la Paquin eh, es xuta amb sang de, de vampir. Estàs fent unes comparacions que jo no segueixo, però bueno. en fi... Eh, és, és com agafar el, el món de Tim Burton i fer-lo naïf encara és, més és tot molt ingenu és, però jo crec que és volgut perquè és el, és sí, el que ja, la però... nena interpreta amb 14 anys, el que tu interpretes a la realitat però a a banda d'això la, la pel·lícula té un gran problema que durant una hora i quart no passa absolutament res no, no. no passa res i quan passa, que és el final de la pel·lícula no passa res, dius, no se soluciona res Bueno, esclar, sí, crec, bueno, eh? se soluciona a la, a la seva manera, però em sembla absolutament ja, però, és... moments o sigui, ridículs uh -huh. i a banda que no m'agrada al final perquè no m'agrada gens, hi ha, hi ha un moment concret, ja no només d'empelagositat, sinó ja de ridiculesa jo no sé si és culpa ja de la novel·la perquè la novel·la és així i ella ha estat fidel o és que... No, no, es veu que l'ha trossat, diuen que la novel·la és brutal està considerat dos clàssics moderns, o sigui... No, no sé. Jo el que dic, com sempre, és Peter Jackson, que home mort. No, papa. Tampoc, oh, per tant. No, sí, sí. Ja fer el que tenia que fer el senyor Alcenís. Descansa en pau. <ríe> no, no, a veure, jo el que passa... Que... L'hauries mi... de veure, ja a sí. A m molt Peter Jackson i... La veritat és que eh, és un tiu que considero interessant, que fa coses que m'interessen, però és que el King Kong és que no feia falta i aquesta pel·lícula és que és, que és dolenta. Home, a King Kong, eh, abans que aquesta. No, no, i tant, i tant. Jo crec que aquesta és de lo pitjoret que ha fet. Hi ha gent que la compara a criatures celestiales. Hosti, no, no. quina diferència. que era una bona pel·lícula. Aquesta no és una bona pel·lícula. Malgrat que una mica vulgui ser onírica com ho era aquella, no ho és aquesta No sé de quina manera patina. ha destrossat la pel·lícula, però... Estic segura que hi ha ja ficat molt de la seva... És a dir, molta opinió seva sobre què és el cel, on anem sí, on anem quan morim, què passa... Perquè, clar, tot és molt fantàstic. A, a mi la bonic... seva visió del cel m'interessa més és la, és... la que ofereix a Brian Dead. Tu madre es la comida de mi perro. Aquesta m'interessa més. Bueno. No, però sí, no sé, semblava un anunci de compreses, de mel, no? o de compreses sí, hi ha un moment de la de, granja de, el, no, de, la de granja. suavitzant no? que surten sí. totes les noies tot les càmeres... Cama... ha mort aquell home. Perquè... Sí, sí. Bé, si em deixes recomanar una cosa breument, és Die Breakers, aquesta pel·lícula que s'estanà la setmana passada sobre vampirs, que, bueno, pues, sorprenentment m'ha agradat, eh? Vull dir, és una pel·li senzilla, de sèrie B si tu vols també. L'Ethan uh, Hawking no està malament, en el seu paper, i la pel·lícula, doncs, és entretinguda. No? És una pel·li de vampirs amb moments... Uh, gore, per què no dir -ho? cosa que eh, avui en dia amb, amb el tema de vampir al cinema eh, sembla que eh, la posta és més vegetariana que altra cosa. Aquí veiem vampirs eh, de debò eh, i té aquest punt original de que els vampirs són majoria, els humans són minoria, hi ha escassetat de sang i tot això, i crec que ho desenvolupa molt bé, la pel·lícula és entretinguda i et passes una molt bona estona, eh? sobretot si t'agrada el tema de sèrie B, vampirs i això, crec que és una bona proposta de vampirs, ja que el tema de vampirs s'ha posat molt de moda, però en cinema no estem, no estem veient gaire res de bo, doncs aquesta és una de les coses bones que, que encara podem veure en cinema relacionat amb el món dels vampirs. I amb això acabem la tortúlia, i anem al box office. El que més dona als Estats Units, el box office. A posició número 5, Percy Jackson i el ladrón del Rayo, tres setmanes amb 70 milions. A la 4, Avatar, 11 setmanes amb 706 milions. A la 3, de Crisis, entrada de la setmana en 16 milions. A la 2, Cop Out, entrada de la setmana en 18 milions. I a la posició número 1, Shatter Island, dues setmanes amb 75 milions de dòlars. Yeah, a Scorsese li van bé les coses i Shatter Island s'està convertint en un dels èxits comercials més importants de la seva carrera. La primera novetat ens arriba a la segona posició, Cop Out, la darrera comèdia de Kevin Smith, protagonitzada per Bruce Willis i Tracy Jordan, al de Rockefeller Plaza. Cop Out està protagonitzada per dos antics companys de la policia de Nova York, que a la casa d'un cromo de béisbol robat i en perfecte estat acabaran enfrontats amb un gànster sense pietat obsessionat en les col·leccions. Repassant unes crítiques, una mica, de tot. El Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, diu la vostra típica història idiota sobre una parella de polis, li posa ser menys. Matt Page, del Chicago Tribune, també li posa ser menys. Diu, només perquè hi sortit Tracy Jordan no vol dir que sigui divertida. En canvi, Lucky Thompson, d'Online, li ha agradat. Diu, mentre l'autor reconegut punt feble de Smith amb les escenes d'acció és encara evident, el seu regal de comèdia irreverent Uh, un més que compensa i li posa una ben més. En el tercer lloc arriba de Crazy's, remake de la pel·lícula del creador dels zombis, George Romero, del 1973. The Crazy's no és una pel·lícula exactament de zombis, però sí que és de terror. Protagonitzada per Timothy Oliphant i Radha Mitchell, ens narra la història dels habitants d'una petita localitat de Kansas, que després que un avió militar que transportava una arma química pateix un accident, el subministrament d'aigua queda contaminat i els habitants del poble comencen a embogir, cometent assassinats i suïcidis. Les crítiques són bones. Roger Ebert diu que és un Perfectament competent film de gènere, en un gènere esgotat d'interès per mi, el film de zombis, uh, li posa B menys. El Pete Pares, The Online, més efectiu com un, uh, com un recorregut emocionant que no pas com una veritable experiència de por, i li posa una B. I acabem pel Bill Gibrom del film crític, que diu l'actualització de The Crisis té més que prou humor, el que li manca tanmateix és amenaça, i li posa una C menys.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 Marta, quan vulguis. Doncs som-hi, comencem aquesta notícia dedicada a en Jacint. Sí! Robert Pattinson. Sí! Gairebé gaire el veiem despullat... Oh, Dios! ...en una revista d'homes. Ara, ara, ara. es comença Això millora, a això millor. Ara. ara comença a quedar clar tot. El protagonista de Crepúsculo es va oferir a sotmetre's una sessió de fotos totalment nu i també a un frontal complet per a la revista Details, eh, però els caps de la publicació el van obligar a vestir-se de nou. Devia ser quan li van veure la pilulilla. Aquí té un poc que no vengui. O, o que vengui massa. Home, no, no és cap problema que vengui massa, eh? Potser es van espantar o ¿Qué? van dir on està la lupa, no ho sabem. L'heroi per a moltes nenes i adolescents... I en Jacint. I en Jacint ha sortit recentment a la revista per homes details, envoltat de models nues, mentre ell anava vestit. I Patinson ha explicat que la idea inicial era que tots, ell inclòs, sortissin a pilotes, però el pobre, eh, que es va oferir a fer-se les fotos despullat, al veure el despullat, van dir que no, que se n'oblidés de la idea. Home, jo em sentiria molt malament, eh? Sí, Diuen, sí, sí, sí. Tens que sortir... No, millor no, no cal. Deixa-ho Sí, exacte, li van dir això. No és cal. molt trist. Molt bé, aquesta notícia no sé si us la creureu o no, no sé si és la meva mentida de la setmana. De la setmana. Megan Fox només s'ha anat al amb dos homes. Sí, i un sóc jo. <ríe> jo me la crec. I això ho va explicant, ella. Sí. Fox ha declarat que no és certa la percepció que té el públic, sobretot el masculí, que es menja... És... Ai, que es... <ríe> que es menja, què? Ara, ara, ara, ara, <ríe> ara escolto, puja volum. <ríe> Marta, per favor, el teu subconscient, no el masculí, el feu! Tinc escrit, eh? Sí, sí. Que és una menja, homes! Ah, ah. Anja sense les orelles, no sé què es pensa que li sortirà d'aquí. Per escoltar més detall. Perquè assegura que només ha dormit amb dos homes. Ah, clar, no? jo també dormi només amb... No homes, no sé, saps què vull dir? Ja m'enteneu. L'actriu de 23 anys admès que no ha tingut mai molts xicots i només ha tingut relacions íntimes amb el seu amor de la infantesa que no ha dit qui és i amb Brian Austin Green a qui tothom ja coneixem. Que hagi estat en dos i que un hagi estat Brian Austin Green és un problema, eh? I no van tallar ja fa sí. sí, sí, sí. I m'estàs dient que, que durant res. tots aquests dies sí, res, res. a pan i aigua... Sí. I, diu, I diu que la idea d'una nit de sexe amb un home li fan venir ganes de vomitar. A mi també. A <laughs> mi també. Mira, coincidim, Megan. <laughs> Que dolents. Clar, però no, Meghan... diu, no diu en quantes dones. Ah, ara, ara, ara. ara. Ah. Ah. Ah. Investiga, Marta. Ah. T'ho veig nerviós. Sí, sí, sí tinc notícia, una cosa... Notícia sí. trampa. Megan Fox declara la revista Britain's Harper's Bazaar. Ja, deu ser aquesta... Però la... quina barreja això? Que només ha estat amb dos homes i que mai faria sexe amb algú a qui no esti més. Uh -huh. Molt bé. Val. Aquest, aquesta està bé, també, no té res sexual, però bé. Edward Burns també té un passat. Així és com l'he titulat. L'actor ha confessat que es va prendre una venjança amb un antic cap que el va explotar laboralment i el va menystenir tot el temps que va estar bé abans de ser un actor famós, està clar. L'actor guanyava 100 dòlars al dia. Yes. Collons. O sigui, 100 dòlars, no, bueno, bueno, el canvi aquí, bueno, 60 euros o 70 euros... Bueno, a uh, això semblava poquet, segons, no? El to de la notícia, doncs, era um, poquet. Cent dòlars al dia per tenir cura d'una finca d'un home molt ric de l'estat de Waynescott a Nova York. Barnes odiava aquella feina, sinó, doncs no hi havia res més. Nosaltres no havia de fer res més, cuidar la finca. Es I doncs... es va prometre, no és veritat, es va promessoar molt, es va prometre tornar-li aquest cop, no? tornar-li això al seu cap algun dia. En principi, la seva feina era de paisatgista, arreglar uns setos, no sé, uh -huh. no? Uh, però va acabar rentant-li els cotxes al seu cap, tallant les verdisses de tota la finca, devia tenir un terreny molt extens, i es passava hores fent camins per davant i per darrere de la finca. En fi, feina molt agradable. Així que amb el primer èxit al cinema, els germans McMullen es va uh -huh. dir, es va comprar la casa del costat del seu excap. I ara li faré la punyeta. I què va passar? Doncs que el seu ex cap ni el reconeixia imagina-te eh? ell obsessionat ell merda, venjança. Clar. Sí, de forma que diu ara que sempre que passa per davant de la casa d'aquest tio li llança una una llauna de cervesa buida a la gespa en fi, oh no dios sé. que malo soy, chico malo valla <laughs> notícia més xorra en fi, no sé què més? ah, xia la buf aquesta és la que he pensat abans xia la buf i cari mulligan ah, estan enrotllats i molt enamorats eh, surten pels carrers Nova York, a menys per les fotos que hem vist. La parella ha protagonitzat Wall Street Money Never Sleeps. No podien deixar de tocar-se i de basar se durant tot el matí que van aprofitar per passar-lo junts eh, aquesta setmana. Ell no va deixar de fer-li petons mentre caminaven per Nova York, recordant el dia que van passar plegats eh, per Sant Valentí en un creuer molt romàntic prop de Los Angeles. Cari Mulligan ha passat un gran cap de setmana, com a nominat als Oscars, encara que les prediccions, com he dit abans, no van al seu favor. I ha advertit que no farà cas del Consell d'Anna Wintour... Mm, no sé. ...de portar un vestit curt a la gala, en comptes d'obtar per un vestit més llarg, aquell que ella, com a nena, havia somiat de portar si algun dia arribava a la, a la catifa vermella. I ella, doncs, portarà, no?, Bueno, el que ella somiava. Estarem atents al vestit de ah, Cari Mulligan. Doncs res, que el problema mes si a ja la Bufi. Cari Mulligan promocionaran aquesta nova pel·lícula de Wall Street. Molt bé. Molt bé, Passa a la següent notícia. Parlem de perdidors, de nou. Mm -hmm. Sempre hi han una mica de coses. De sí, perdidos. sí, sí, ens encanta. És, és l'any de perdidors. Ho sento, Jacíncia, tu no... Pensa que després d'aquest any ja s'ha acabat. O sigui que... mm, de no sé què he sentit d'un spin-off. No, però això, en fi... Els executius de Perdidos declaren que Ben Linus podria tornar a matar. Bueno, això tampoc és una gran notícia. Sí, tampoc, diríem... Ho estem esperant, de fet, no? De, Damon Lindelof eh, ha avançat, que és un dels executius... Sí, és el gran cap de Perdidos, diguéssim, actualment. Ha avançat que el personatge de Ben, que interpreta Michael Emerson, farà el que sigui per estar a la llista dels candidats en Jacob, que qui segueixi la sèrie ja sabrà del que parlo. Uh -huh. És possible que, que resi per sèrie, o sigui, no? que pregui, que s'agafi prestat, que es o que fins i tot mati. Lindelof afegeix que... Bé, són comentaris personals, no? És curiós. Perquè aquest deu saber al final de la sèrie. De fet, ja ho va, ja ho va fer, no? Va matar un loc. Sí. Mm, doncs tornarà a matar un dels candidats pel que... no? uh -huh. el vol anar eliminant fins que ell quedi sol hi ha eh? en Kwon uh -huh. hi ha en Ford, en Sawyer sí. en Shepard uh -huh. i, no sé si... i l'Ugo, lugo clar. en fi el Saïd a... Sí no, però en Saïd no sé si és candidat sí, ja diria que sí. Sí. sí Lindelof afegeix que la feina d'en Jacob sembla una bona merda i es pregunta que qui, qui voldria estar en aquesta llista. Clar, és que és de molt mal rotllo la feina d'en Jacob. Uh -huh. I una altra notícia sobre el perdido, és Terry o Queen, que és en Locke, encara se sorprèn ell mateix dels, seus, dels guions que li donen, de la sèrie, no? uh -huh. que és curiós. Això que ell és un dels protagonistes, i que s'imagini els fans si estan sorpresos. El Queen ha declarat que encara se sorprèn el que està passant a Perdidos, l'actor de 57 anys ha parlat amb Me Online i ha declarat que espera rebre algunes respostes, nosaltres, també. Diu que està ansiós per saber què passarà i ha assegurat que el final està tancat i barrat per als actors. Tornem-hi. Uh -huh. L'actor només desitja que el seu personatge en l'Oc sigui feliç amb el final de la sèrie. Diu, perquè s'ho ha treballat molt. Sí, sí, clar Home, no sé, amor mort? En bueno. sí, ja veurem com acaba la cosa. I res, i es veu, es diuen rumors, aquesta és la meva última notícia, que Katie Holmes es pot tornar a quedar embarassada. Però... On mires, Tessin? Però no és tan fàcil. Ja t'ho dic jo, que no, si té un marit que és gai. No, no Demanda, demanda. Hauràs fet... d'anar amb una demanda d'en de, de, de, Tom, que ja veuràs, eh? que hem fet guardiola tot l'any. Tu, eh? Jo, tu, jo, no, tu, sé jo no ho però... faig responsable jo del que diguis tu. Jo tampoc, al meu servei parla sol. En fi, L'únic que volia dir és que per a un membre de l'Església de la Cienciologia quedar-se embarassada no és només començar a fer sexe amb el seu parella, sinó que han de passar una temporada d'una espècie de desinsectació, però extraterrestre. A, a veure... No, no sé me... si dir, no, Exacte, no, no sé si dir... No Aclareix-me les... el concepte general aquest. Doncs... Que... Que han de mirar que no estigui abduïda o que no hagi estat infectada per algun alienígena. Ah. Ah. Eh. Això ho has tret a la Wikipèdia, I no? com es mira, això? <laughs> Amb un tester? No ho sé. Truquen a Carlos Jesús? <laughs> Deuen tenir els seus especialistes. A mi què me dieu? Jo només soc ja. intermediària. Molt bé, molt bé. Això és <laughs> Marta. No sé, però té tanta credibilitat sí. com les opcions aquelles a Facebook. és sí, sí, Què sí. puys tenint tu vida passada? Exacte, exacte. És el mateix? el mateix? Alguna cosa més? No, no. No, ja està, amb això acabem. Doncs vinga, va, sense més preàmbuls, anem directament. Els 40 minuts. Sèries en obert als 40 minuts. Doncs prega recordem que ja ha començat la novena temporada de CSI, Telecinco va fer el passat dilluns 1 de març una temporada en què representes marxa un actor, el que feia de Warrick torna l'actriu que feia de Sarah Seidel i a mitja temporada en marxa un altre actor que és Grissom que serà substituït per uh, rei, uh, pel personatge de Raymond Langston que la interpreta l'actor Lawrence Fishburne un expert patòleg criminal i a partir d'aquí CSI suposo que tots coincidirem que ja deixa de ser el que era perquè el personatge de Grissom és uh, 60 o 70% de lo que és la sèrie i sense ell molt em temo jo que això no serà pas el que era. Canviem de sèrie i parlem de bueno, Galàctica o Flash Forward, que eh, l'intèrpret eh, de Gaius Walter a Galàctica James Callis acaba d'obtenir un paper a eh, Flash Forward eh, el nou showrunner de la sèrie ha dit que eh, el, tindrà un paper, un nou personatge molt important i que sortirà durant els darrers capítols de la primera temporada Uh, 4. Aquest dijous uh, estrena dues sèries, Castle i Último Aviso. Castle uh, és una sèrie uh, on proposa l'expectador d'un joc de pistes i sospitosos, una mica així pla negat a Cristi, a veure qui és l'assassí, i es tracta que el seu protagonista és un escriptor de novel·les de terror que ha de col·laborar amb la policia i l'ajuda a resoldre casos per la seva experiència. Està molt bé aquesta sèrie, jo l'he vist i m'agrada. Sí, recomanes? He vist episodis sueltos i està molt bé. Bé, bueno. i llavors acaben amb Último Aviso, que és una actualització del Superagente 86 una comèdia amb un, una mena de això, Superagent 86, però més tecnològic, menys despistat, una mica més seriós, si vosaltres voleu. Mm, no ho sé, ja veurem què tal això. El canal infantil Nickelodeon eh, que va començar el passat 15 de febrer la emissió de Superhero Squad, que és una nova sèrie de dibuixos animats pels més petits produïda per, per la Marvel. Ho passen cada dia a les 6 i 20 del vespre i eh, junten herois de la Marvel com Iron Man, Thor, El Con, Estela Plateada, Lobezno, que lluiten contra els dolents de la Marvel. A més a més hi ha aparicions estel·lars d'altres eh, superherois de la Marvel. Tot té un estil d'animació una mica més ja eh, de cara al públic infantil, també són les seves històries, una mica es posa a l'abast del món de Marvel, els més petits de la casa. Una, un canal que ha començat amb la quarta temporada de Dexter, que és Fox Crime... Doncs el 15 de febrer va ser el dia en què Foxcrime va obrir el tret de sortida i ha fet amb sèries com Sons of Anarchy i també amb el que és la quarta temporada de Dexter, que ja porta un parell de setmanes a l'emissió. I Sci-Fi estrenarà el 5 d'abril Caprica, el que és la paraquela de Battlestar Galàctica, que lluny dels arguments de, de Galàctica sí que ens presenta la família Adama, però un, molts anys abans, que interrelaciona amb una altra família, els Greenstone. I no és tan una història de ciència-ficció ambientada en un món de colònies de ciència-ficció, sinó és més una història de, de relació entre, entre famílies en una societat fictícia quan la intel·ligència artificial que representen el Cylon comença a emergir... Bé, eh, pinta, pinta, la veritat, bastant interessant aquesta, aquesta preqüela de, de Galàctica que esperem que estigui al nivell del d'alquera galàctica. CB ha renovat sèries, ha renovat Sobrenatural, Cròniques eh, Vampíriques, eh, 90210 i Gossip Girl. Eh? Gossip Girl? Sí, Gossip Girl que ha renovat per una quarta temporada, per tant estem molt contents, uh, Mel Rose Plays de moment no ha dit res però tot fa pintar De que la Cancelerant sobre Smallville encara no s'han pronunciat però sembla que no hi haurà problema per fer una desena temporada de la sèrie, Uh, malgrat que no és oficial, i la que està al cor de Fluxa és One Three Hill, que aquesta no sabem encara què passa. Home, bueno, ja porta molts anys, One Three Hill. Sí, sí, sí, a més també han fet un salt d'aquells de cinc anys, han fet... vull dir que ja veurem com, com acaba la cosa. Ah, parlant de Gossip Girl, que el mes de gener va començar a publicar-se un manga de Gossip Girl. Sí, sí. jo ja... no ho sabia. Sí, es diu For Your Eyes Only. Uh, bé, i L'editor s'ha fet molt conegut darrerament per la sortida d'una novel·la gràfica relacionada amb el món de Crepúsculo. És una sèrie mensual que la publica en l'editorial eh, i, en plus, el, als Estats Units, eh? un manga de, de Gossic Biel. I per acabar, eh, que anirem amb el Juanjo Sarto ara mateix, eh, comentem eh, la sèrie aquesta que tant li agrada a l'Aram, que és el de Los Muertos Vivientes, els actors que s'està discutint que puguin protagonitzar la sèrie. Són el J.B. Van Baird, el, el Lía Dama de Galàctica, Marc Peregrino, que a banda d'haver doncs, sortit a Dexter és el Jacob de Perdidos, i l's, l'StuaRthausen, que és aquest actor que, que sempre abandona els projectes eh, interessants eh, a darrera hora. I tenim una altra notícia de sèries amb zombies. Quina? Party Zombie, que també fan la sèrie. Ah, molt bé, molt sí, bé. Sí, sí, sí, ja, bueno, ja tenen el productor i volen començar a lligar-ho tot. Uh -huh. I la... bueno, tenim encara una altra notícia que hem de donar respecte a Fringe, que s'està rumorejant que la Christine Krug, eh, d'Esmolvi, la que feia de l'Anna Lang, podria aparèixer aviat a la segona temporada de Fringe. S'està negociant la seva contractació. Recordem que Fringe eh, roda Vancouver... Que, que és eh, la localitat la, de naixement de la Christian Crook i no se sap res sobre el seu futur paper si serà només un paper per un capítol o serà un paper més aviat recurrent. el cas és que estem bueno, a l'espera de saber una mica més sobre la, la, el que pugui ser la, la participació de Christian Crook eh, a Fringe doncs pues no li veig, eh? la veritat no ja, jo tampoc per principi però no sé, una, una mica de confiança, no? Sí, sí, si l'Abra ens ho ha dit m'ho crec, però si no... I sobre Fringe dic que Leonard Nimoy representa que hauria de tornar com a doctor William Bell al final de la segona temporada, que serien els capítols 21 i 22. O sí sigui, tots els cliffhangers els fan Leonard Nimoy a Fringe. Home, clar, perquè representa que és, ja, ja, ja, però... és William Bell, és un personatge potent, doncs eh, representa que la cosa, doncs, pinta bé. Eh... Um un rumor que no sabem si, si serà del cert, si hi haurà pel·lícula o no d'Stargate, SG-1, havia haver una pel·lícula amb el que Michael Shanks sembla que s'ha mostrat eh, pessimista davant d'aquesta possibilitat perquè la crisi econòmica i tal ha fet una mica de retallades i sembla ser que aquesta tercera pel·lícula, Revolution, que s'havia de fer, eh, telefilm, en tot cas, eh, i havia de ser la tornada del Richard N. Anderson a la sèrie, doncs, de moment s'ha aparcat i no es portarà a terme. Tenim a Juanjo Sartó a punt i a Marta? Doncs vinga, anem pels còmics. Hola, Juanjo, què tal? Com estàs? Hola, com estem? Ben retrobat, eh? Gràcies. <ríe> Molt bé, Juanjo. Avui ens parlaràs una mica de novel·les gràfiques que has llegit darrerament. sí. A uh, banda d'això, de deixo... te volia comentar una notícia d'actualitat que ha sortit uh, av avui mateix, això de... T'has entrat que Spiderman està a la Tour. Sí. Ha sortit per tot arreu, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, a... havia lo había leído. Incluso he visto un fotomontatge que havia delante una oficina del INEM. Ah, mira, ah, sí. <ríe> en uno de los periódicos digitales que había por aquí, se sí, veía sí. un Spiderman de espaldas frente a una oficina de empleo, debía ser de Madrid el la página, y una fila de parados. Vaya, no, si Peter Parker hasta la tour, ya, ya tenemos un problema muy grande. ¿eh? Sí. Eso ya, ya es confirmado. Muy bien, Juanjo, a ver, comencem. Venga. Primera pues recomendación. ¿El qué? Primera recomendación. No, más que recomendación, que quería hacer una, una, una pequeña reflexión en primer sí. lugar. Venga. Y es que, eh, como bueno los, los que nos escuchan no lo saben, yo estaba una temporada hospitalizado, entonces te vienen a ver los amigos, y intentan traerte lectura. Y... Cuando te traen lectura saben lo que lo más o menos lo que te gusta, lo que has leído y lo que no has leído. Y entonces me he con un montón de cosas que eh, normalmente no hubiera leído. Uh -huh. Y como estás allí, pues dices, bueno, y te pasas muchas horas en el hospital aburrido, pues lo vas leyendo. Entonces me he con eso, ya te digo, unos cuantos novelas gráficas que de otra forma no hubiera leído y que, sin embargo, me han parecido muy interesantes. Una de ellas es eh, de La Cúpula, El caso Sorge. ¿De qué va? Esto es la historia real de Richard Sorge. Richard Sorge fue un espía que, que, que, que trabajaba para Stalin y que le avisó a Stalin del día, la hora y el punto en el cual los nazis iban a atacar Rusia. Y Stalin no se lo creyó. Entonces es una novela mmm, gráfica bastante larga alemana de 250 páginas más o menos uh -huh. que va contando cómo era el personaje de Jorge, cómo eran sus relaciones, cómo era, es, decir, es en blanco y negro con un dibujo muy detallista de una autora alemana y verdaderamente mmm, se sale un poco de lo que tenemos entendido como novela gráfica tradicional, ¿no? Porque esto en realidad es casi un un pequeño ensayo histórico. Uh -huh y me ha parecido muy interesante, y de todas formas el que es el típico libro que yo jamás creo que hubiera leído, porque posiblemente me hubiera decantado más por un libro de texto sobre Sorge, que, que alguno debo tener por casa. Yeah. Otro de los que me han caído en mis manos ha sido Sofía y el Negro, de Lodita Norma Editorial, y es un dos en realidad dos novelas gráficas en una, de Judith Van Istendael, uh -huh. una chica belga, hija de escritor, que se ha lanzado a hacer también un porrón de páginas, 150 casi, donde cuenta sus relaciones con un inmigrante clandestino negro, cómo se llega a casar con él, es decir todas las incidencias que pasan, es decir, y, y es verdaderamente con un estilo de dibujo un tanto naif, pero es muy interesante, muy interesante. Y es también una de esas que no hubiera no hubiera caído en mis manos, uh -huh. eh, no lo hubiera leído. Otra, que tiene más, más años, que esta me, me, la, me la llevó uno de mis hijos, que la leyó, estaba en casa y me la trajo. Me dijo, la que te gustará. Se llama Pequeños Eclipses. Es de Fanny Jim y la editó Rosselli. Y es el encuentro de una serie de amigos jóvenes todavía, de, de Rondar, no recuerdo, los los 30 o algo así, que pasan un fin de semana en una casa de, de un pueblo, se van a pasar un fin de semana al pueblo, y sus interrelaciones, eh, las cosas que se echan en cara... Eh, es un... ¿Cómo diría yo? Es un señor jean para entendernos, el mensual Yehan que está ayudando también norma editorial, uh -huh. pero tremendamente más realista más próximo es decir, a mí este me lo recomendaron en el club de lectura de cómics de Tecla Sala, me lo recomendaron los chavales y chavalas que vienen allí, me dijeron oye léetelo, léetelo, me lo compré y lo tenían la interminable pila que tenemos todos de, de cosas pendientes sí, de la, no, no, no acabas de, de donar la vast mai ¿eh? exacto, exacto y entonces al traerlo a mis hijos, mira, le echa un ojo otra cosa curiosa ...es Las dos vidas de Andrés Rabadán... ...escrito por... ...y dibujado por Andrés Rabadán... Uh -huh. ...Andrés Rabadán es el famoso... ...asesino de la katana... ...sí, sí, que se hace la película za poco... ...exacto, yo uh -huh. es que como he estado... ...así desconectado una temporada... ...no sabía si se había estrenado todavía... ...se sí, ha no. estrenado así... Más que nada la comento, no porque tenga unos valores esenciales ni nada, sino porque es otro campo en el cual encaja perfectamente la novela gráfica. Hasta ahora hemos visto una cosa de ficción, como es Pequeños Eclipses, pero una cosa muy cotidiana. Sofía y el negro, que está basado, o inspirado en, en cosas reales. El caso Sorge, que podríamos decir que es un pequeño ensayo histórico y esto que sería una especie de autobiografía o de algo así, ¿no? Con lo cual nos encontramos que la novela gráfica está verdaderamente extendiéndose por un montón de, de terrenos y está ocupando una serie de espacios que lo que yo pensaba hace un par de años, cuando se empezó a hablar de novela gráfica, que iba a ser una operación de marketing y que se iba a quedar en una simple moda, de una moda pasajera y que los intelectuales periódicamente o la gente que no lee cómics periódicamente se acercan a los cómics durante un año o dos, se compran alguna cosita y luego se olvidan. si sí, verdaderamente la novela gráfica se extiende en tantos terrenos, es decir, tiene muchas más posibilidades de, de sobrevivir, ¿no? y de, de quedarse instalada y de ganar sobre todo lectores. Uh -huh. Y por último me gustaría hablar de un... Sí, Un Pueblo Binsabons. Blanco, de Tomeu Piña, de Planeta de Agostini, que es también un... una novela gráfica costumbrista eh, sobre una isla que podría ser perfectamente Menorca o alguna pequeña isla de las Baleares, no Ibiza, desde luego, es más bien tranquila ¿no? Menorca. Sí. Y nada, dicho está. Molt bé, doncs, quan ens apuntem a aquestes recomanacions que ens has fet i alguna caurà, perquè això ha de caure més a bé Sant Jordi i vull dir que que està la cosa molt molt per comprar còmics. Juanjo, és es casi... Sí, sí, ha quedarra un sí. i mitjà, ja està. Juanjo, ens retrobem la propera. Venga. Que vagi molt bé. Gràcies, un abraço. abraçada. Nosaltres, Marta, Jasmin, jo mateix Lignas i m'ha macomiado, tots vosaltres i us deixem amb Corazón Rebelde, la cançó The Were King de Ryan Bikeman, nominada a l'Oscar aquesta setmana. Fins a la propera setmana, ningú no és perfecte.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 Pick up crazy heart and give it one more try